журналу «Бібліотека для чтіння» і розкрив там, де була закладка. Почав читати. «Потрібно мати рідкісну проникливість, мати генії лінгвістики, магічно вміти відкривати прекрасне навіть там, де його зовсім нема, щоб розуміти такі умови і відчувати красоти таких надприродних книг». Забіла кинув книжку на полицю, туди де я взяв і одійшов до вікна, ніби хотів щось побачити. За вікном було безлюдно, тихо, та він на це не звернув уваги. Обурення брало гору над іншими почуттями. Нараз повернувся знову до полиці на стіні і заговорив, не би до книжок, що там стояли. Це на нашу ластовку і твори Основ'яненка так писали. А хіба тепер, через Шістнадцять років після ластовки не так кажуть? То чого ж ти, бундючний жереб'яка, бодай тобі, аби що лаєшся? Чи, може, хочеш бути розумнішим за інших? Ну, подумаю, наче не схоже, а дурниці робиш? Робиш дурниці. Ну, ось і я тобі зроблю. Пам'ятатимеш і ти мене, як я тебе пам'ятаю. З цією думкою Забіла сів до столу, вмочив перо. Сидів нерухомо, тільки великі чорні зіниці дивилися на папір. Поет складав вірша Кулішу. Писав, закреслював, знов писав. Незабаром уже кілька аркушів було списано бісерним почерком. Поет переписав вірш, а потім і вдруге. Один примірник уклав у конверта і надписав кулішеву адресу. Гукнув з хутора хлопця. Оце вези в борзну на поштову станцію. Хай негайно відправлять за адресою. А цей аркуш тобі дарую. А мені читати можна? Ну чому ж можна? Читай. Я ж навчив тебе. Хлопець підніс до очей аркуш крути, верти свій розум і зо всієї праці не викрутиш більше того, що у мене в... Хлопець засміявся, не став читати далі і побіг запрягати коня. Забіла довго, не міг заспокоїтися. Кулішева образа ходила за ним як тінь, а ще й сам розмухав вогнище тим своїм посланням до Куліша. Журнал пройшов би, можливо, непоміченим, Хіба де вчені люди звернули б на це увагу, а вірш його, наче забавна іграшка, пішов по руках, і після новорічних свят його вже знали у кожній борзнянській хаті в багатьох містах України. А взимку утримувати поштову станцію було трохи легше. Фураж заготовлявся восени і не було клопоту з годівлею коней. Клопіт був тільки із зброєю та саньми. А весна приносила Забілі самі розчарування. Коней треба було виганяти на пасовище, карети ламалися від непролазного багна на дорогах, а ще весна нагадувала про особисті незгоди. Цієї весни Забілі було й зовсім безрадісно. Він зустрічав своє п'ятдесятиліття. Думка про марно витрачені роки не полишала. Самотня старість лякала. Ще й ще повертався до свого нещасливого кохання. Любов, кохав і досі, а у віршах її лаяв. До невірної, назвав вірш, який писав незадовго до п'ятдесятиліття. Лихо мені дай тільки. Проживаю вже піввіка, да не найду долі. Живу в світі безталанний, гірш. Чим у неволі? Не принесло радості Віктору Забілі офіційне повідомлення Департаменту герольдії Сенату про затвердження ухвали Чернігівських дворянських зборів і віднесення його до дворян з внесенням до другої частини дворянської родослівної книги. За 20 років, що минуло з часу подання на затвердження дворянського звання, Поет втратив повагу до цього титулу. Куліш – майор. Шевченко – в Качанівці. До Кобзаря. Забіла став популярною особою.